Hej och välkomna till Nu pratar vi film med Louise och Peter. Det är jag som är Louise. Och det är jag som är Peter. Och vi har med oss en gäst den här gången. Och det är en följare från Twitter som heter Ependyma Louise. Hej Louise. Hejsan. Hej Sam. Hej. Hej och välkommen. Kul att du ville vara med på så här Tack så Tack för att jag får vara med. Ja men mm. du, du följer oss på Twitter och vi har lite konversationer lite då då då. Typ du dagligen ja, precis. Så. Men det är trevligt Ja, du var med, för vi ska ju prata så, såklart om Mission Impossible Rogue Nation. Och vi har ju alla sett den. Ja, och så ska vi också bara säga det att jag är här och bådgäster också. också. Så jag sitt vi sitter i samma ja, lägenhet. <laughs> är det ju. I, i, I ett rum. <laughs> ja. Så ni befinner er som vanligt, ja, i Lidköping då hemma hos Louise. Mm, och du är i Varberg. Ja, mycket, mycket trevligt. Och det var väl så här Louise att du såg ju min recension om Mission Impossible. Ja, och precis. Sen... Den tyckte jag var bra och den gjorde mig faktiskt så sugen på att jag frågade min sambo ska vi inte gå och se den där filmen, den verkar ju faktiskt bra. Så gjorde vi det och ja, jag tyckte, det kommer jag berätta senare. Ja, precis. Så det var så det började och så tänkte vi, ja, hon har sett den för hon ville vara med och det ville hon. Och nu är vi här. Ja, och cool. så var det ganska komiskt det att uh, jag och uh, Louise tog en uh, kopp uh, kaffe på dagen innan. Mm. Uh, ja, och sen när kvällen var och så... Ja, gick jag och kollade på filmen och så satt jag där. Sen kom det en snubbe där som jag vet vem det var, och så jag bara... Hej, Erik! Hej, vem är du? Vad <laughs> kom han <laughs> Nej äh, äh, äh, Men det är Peter Salander. Vi vi lekte för. förr äh, Och då är det en tjej där Som tittar fram och bara. Nej men hej. Ja då var det ju du. Ja, det var ju jag. <laughs> och alldeles bredvid Ja, precis bredvid äh, sätena och äh, jag hade bokat en vecka innan typ. Äh, ja. <laughs> så det var Säkert lite sammanträffande. Ja. ja. Och då <laughs> och kul. kändes det bra att äh, ha med dig också nu då att ja. vi satt ju ändå så bredd vi pratar lite efteråt och... mm. Mm. Ja, jag har ju Han tänkt ta ha... Ja, men det var det var är... fan var roligt. <laughs> vad <glad> jag var glad blir. det. <laughs> vi har ju, är ju tänkt inte stort, äh... nej, nej, nej, i och för sig. Jag har ju, jag har ju tänkt ta med dig en, alltså, i ett framtida avsnitt, inte ett så här specialavsnitt när vi ska verkligen så nörda upp oss för du ju... ja, en en nörd som, som vi är, är... Mm. Jag, jag, och därför jag sa Afrika, jag... Det, jag sa det till Louise och hennes sambo här förut att här vill jag också ha det hemma. Det är... Du har väl ganska nördigt hemma? Ja, istället för min lilla toalett med alla mina kärlplator och sånt så vill jag ha det utspritt i lägenheten. Okej. Okay. Men det får vi. jag inte för min lilla kvinna hemma. <laughs> hmm, vi får byta ut henne. Det där hörde inte du mig säga. Nej, lyssna inte på podden <laughs> då så <laughs> Ja, då kan vi säga vad fan som helst nej. Nej, men jag, jag gillar inte. toa. <laughs> ja. ja, men i alla fall, innan vi börjar med det, det vi ska göra. Som sagt, vi ska prata om Mission Impossible och vi ska som vanligt spoila skiten nu filmen. Men innan dess så har vi ja. som sagt en gäst. Ja, så vi säger det med en gång. Specialavsnitterna är ju spoilers, så stäng om nu om du inte vill bli spoilad. Ja, en en inga spoilers, men jag kommer varna sen när vi väl börjar prata. Men innan det så har vi såklart några frågor till våran gäst. Mm. Som vi frågar alla våra gäster nästa. Ja. Säg dem folk Ja, är du redo Louise? Jag är redo. Då kör vi igång. Louise frågar Louise. Vad har du för intressen? Jag tycker om spel, jag tycker om film. Sci-fi Jag tycker om humor Humor är väldigt viktigt för mig Jag tycker jag mer om Vi stoppar musik TV-spel Det nämnde jag förresten oh. redan ja, Det för är jag spel, inte ändå om jag ska vara mer specifik Och ja. eh, nu pratar vi filmpodcast jag Ja, <laughs> tv-serier Mycket tv-serier ja. Och Annem. Som sagt. Oh, Annem också Som sagt, hon är en nörd. Men Hon är fan mer nörd än vad vi är, Peter Ja, det gillar vi, såklart. Ja, Fråga nummer två. Vilken eller vilka spelkonsoler har du? Jag har en Wii U, en PlayStation 3, en gammal 8-bitars NES som jag är väldigt stolt över att ta kvar. Och, Och... PS3 är den första modellen, så jag säga. Den som okay. låter dammsugare. <laughs> Tyvärr är det dock inte den absolut första modellen Den nej, som har nej. Nej, nej, nej, Men det är den som låter ändå Det är den som <laughs> ja. låter det sammen. Sen har jag mm. även en uh, bärbar konsol En 3DS XL Ja, som jag Jag är också Wii U För du och jag har ju spelat uh, Mario Kart 8 online mot varandra Ja just det, det var det spelet jag ägde sönder dig va? Du totalt krossar mig Så jävla brutalt Hur fan kan du vara så snabb Fast alltså, jag har ju spelat ett antal mer timmar än dig så att det kanske inte var så jo, konstigt se. egentligen. Jag, jag, jag har ju det till DS så det är jag bra på men mm, nu när jag startar... Ah, nu ska jag inte komma med några bortförklarar. Jag åkte på något. stor får... stryk. kort sju på det börjar skiter jag dig på. Du vinner fan inte över mig. På DS ja. Nej, då får vi ta en fight sen. Ja, vi ska ta en fight. Det får vi göra allihop någon ja. gång. Ja, det, var det var kan vi göra. Som ja. så, så ni som lyssnar vet... Eh, Louise, hon är grymt duktig på Mario Kart. Och hon, hon totalt krossar mig. Och det är första gången jag åker på stort pisk i Mario Kart. Så det mm. var roligt. Ja. Nästa fråga. Vilk, eh, vilket är ditt favoritspel eller spelserie? Mitt favoritspel, är, ja. <laughs> Har du något? Jag, jag, jag tittar... Eh... Och personen brydde mig och, Ja, finns det någon ledtrot kanske? Precis, mm. jag tittar på din Väldigt snygga tröja som du har ja, på dig Ja, Jag har en t-shirt där det står The Legend of Zelda Och det är faktiskt min Favoritspelserie, The Legend of mm. Zelda Och ja. ska vara mer specifik Så är väl Link's Awakening DX Mitt favorit zelda spel Ja, det sitter du och spelar nu, så jag Mm, mm. På DSen Ja, precis. För man kan ju se vad du spelade senast. Ja, på TDS-en. Ja. På Streetpass, ja, ja. Den avslöjar vad jag har spelat ja, senast. Precis. Cool. Jag har inte spelat det, men eh, bra svar för Zelda är väldigt, väldigt bra. Visste? Jag håller med dig. Mm. Hej, listen! Ja, precis. Ja. Så. Ha! Ha! Då kommer fråga nummer fyra. Vilken är din favorita superhjälte? Det måste vara Spinnemannen Applåd <snar> <snar> Super -Man vinner igen Kul. Cool. <snar> det har det varit sedan barndomen Det finns även andra superhjältar som jag tycker om Till exempel... nu, nu har du sagt du är Spinnemannen så det räcker <snar> <slår> Okej okay. ja, Spinnemannen Spinderm tycker vi om Så det, det, det är bara Han bra är Då kommer fråga nummer fem Star Wars eller Star Trek jag tycker om Star Wars men jag får nog säga Star Trek. Woohoo! In your face Peter. Jag det är gör livslånga med och tycker väldigt mycket om. Mm. Ja. Jag är inte uppfuxer mig, jag har lärt mig att titta på det de senaste åren och jag är helt fast i det. Mm. Jag tycker om det, men jag tycker även om Star Wars också så det. Men nu var det var inte mig, det handlar om det handlar om dig. Och hon sa Star Trek. Yes. Då kommer sista frågan. Android eller iOS? Ja, jag får säga iOS eftersom jag har en iPhone. Sen är väl ingenting som jag bryr mig särskilt mycket om vilket operativsystem det är. Men nu råkar jag ha en iPhone och det är iOS. Så då säger jag iOS. Mm. Ja, det, det är faktiskt stammarsvarande. Det man har, det är det man ja. säger främst det <laughs> mm. Ja, precis. Ja, då var det de frågorna. Och sen innan vi pratar pratade lite off-podd så äh, behövde Peten, alltså han behövde internetuppkoppling och grejer så för att kunna skypa med mig härifrån. Och så ställde du en rolig fråga. Det var ingen rolig mm. fråga, det är... Det är ett roligt det, svar till frågan frågan i dagens samhälle. ja men precis. Ja, har du wifi-uppkoppling? Ja, det är första frågan man ställer när man kommer till någon. Har du wifi-uppkoppling? Ja. Ja. Tyckte du var jag... roligt? Jag tycker det var roligt för det är så. Oftast har, har du trådlöst, ja precis. Men jag är så här, jag är så jävla nej, jag en nörd men jag har ju satt en NFC-tagg. Det var detalj också som var det ju så här mm. att hon frågade om hon skulle förbereda någonting. Du sa att mm. nej, behövers inte göra oss. Det enda jag behöver när jag kommer det är inte ett koppling och en kopp kaffe. Ja, det är väl förberedda saker. <laughs> Hon hade inte förberett det hon gjorde en <skratt> <skratt> Ja. Ja. <skratt> <skratt> Men hemma hos mig så är jag så här nördig. Jag har satt upp en nfc tag som inte funkar på era mobiler. För ni har inte NFC. Så om det kommer någon som har en Android-telefon med NFC och frågar om mig, e har du e Wi-Fi, Wi-Fi? Så jag, ja, där på väggen. Tar sin telefon, sätter den mot en ZIP. Och så får de löst ordet till det automatiskt. Uppkopplad och klar. Mm. Så nördig är jag. Ja. Och så har du ju en tagg i nyckelknippen också. Så... Precis, där jag har våra uppgifter från, nu pratar vi film också. Ja, och jag springer är... upp med QR-koder. Ja, det är lite old school. Och <laughs> så alltså, nu har vi fem vi visitkort med. Ja, nu har vi visitkort. Ja, de ska skicka till dig. Så. Ja, det luka? var väl... Mm, nej, jag har varit ute i solen hela dagen. Fy skäms. <laughs> jag ska göra det snart. Ja, då har vi... Ta tar lite frågor med Louise och så Och då ska vi börja prata om Mission Impossible Rogue Nation Och nu varnar vi för spoilers Har inte ni sett filmen så gå och se filmen först Och sen kom tillbaka och lyssna på avsnittet Varning för spoilers Ja, då frågar vi Louise Louise, vad tyckte du om, om filmen? Jag tyckte den var bra Den var mm. underhållande Den hade bra skådespelare eller skådespelarinsatser alltså um, jag hängde med det är någonting jag uppskattar i filmen när jag förstår vad som händer på ett ungefär i alla fall mm. um, det var en uh, lagom dos action varvat med lite lugnare tempo fick en andningspaus um, ja snyggt foto ja, det var... ja. alltså vad tyckte bra. du Peter? Ja, jag, med. Jag, jag tyckte om den jättebra och. Jag blir väldigt fast i eh, om de har ett väldigt bra. Eh, början på filmen. Mm. Och Öppningssenen, ja. Ja. Mm. ja. Och den här filmen har ju alltså. En jävla bra uppningsser. Och det tycker jag om. Jag tänker på eh, Batman 3. Ja. Alltså flygplansscener är väldigt väldigt bra. Alltså. Ja. man sitter och sig på knä hela tiden. <laughs> <laughs> ja, jag, jag håller med i båda där. Det, det var det, det är en bra film, bra skådespelare alltså, och så. Ja, bra, bra och Tom Cruise han han hänger ju från planet. Det är så jävla grym Öppningsscen Alltså mm. jag satt att inte mm. shit. Alltså, alltså vissa tror inte att han gör sina stunds själv. Alltså, men han gör typ det mesta själv Och där hängde han ut Ett jävla flygplan som flyger upp i luften mm. Hänger kvar Och gör scenen samtidigt som man ska Spela sin karaktär då Och det är Man ser ju att det är äkta alltså, Det märks när det är riktiga stund Så inte bara en massa blodscreen och grejer och... Nej men sagt, det, var... det var väldigt snyggt Och sen när man alltså, följer med Planet och ser bara hur Ja riktiga fotot alltså på marken egentligen, att det inte bara datorn att hur det bara ja, försvinner längre bort. Ja, men, men precis. Man ser ju vinddraget och grejer och sånt också. Det ja. är ansiktet och kläderna och blablabla blir så helt fladdrig. Det är ju på riktigt. Och det är, som sagt, som ni säger, det var en jävla mäktig öppningsscen mm. som satte standard äh, på filmen. Som äh, äh, sagt, Simon Pegg är ju med i filmen. Ja. Han var ju med i den andra också, fyran. Ja. Var med de andra också? Mm. Nej. Nej. Uh, jag tror inte det i alla fall. Nej, inte nej. trean Han är ju lite det här komiska inslaget i. Den komiska karaktären. Och. Mm. Som öppningscenen. Det var ju den här komiska, det här komiska där öppna <laughs> filmer du ja, <laughs> ja. Alltså, allting så här så jag tycker. Nej, nu kommer det här bli jättedåligt. Men i den här mm. filmen. Allting funkar. Mm. Alltså, jag har sagt det flera gånger så humor. Du måste, måste ha rätt timing. Och den här filmen hade det tycker jag. Ja, och, så, du, och det inte... du, visste, du visste att uh, han skulle öppna fel dörr Ja. Man visste det. Jo. Men ändå så blev det jättebra. Det var ju inte typ som. ja Man ja man visste det, men det passade ju ändå så bra. Det var ingenting man. Eller, jag klagar inte på det. Nej. Men ja Leven jag tyckte det var bra. Det som jag tyckte om eh, med förra filmen det var ju när de introducerar karaktären Benji mm. han fick han var, har varit var frisk inslag av humor och vilket behövdes i den serien tycker jag. Och eh, han fick ju lite så här screen time förra filmen, men han fick ju mycket mer i den här filmen vilket jag jag uppskattar väldigt mycket för han är, han är rolig, han är en bra karaktär så. han är ju en väldigt viktig person för för Ifenhand. Ja, precis. Det som är så bra med den här filmen, just med humorn, det är inte bara han som är den humoristiska. iten har ju en del roliga dialoger också. Det är mm. inte bara alltså, det är hela bunten så. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Det är viktigt mm. med humor. Ja. Jo, ja, men som du säger, det att det, var... det måste vara mm. jätteöverdrivet. Humor måste funka, som du säger. Alltså, det, det är tajmingen. Mm. Så, är, ja, men så filmen börjar med en stor öppningsscen där han får se han flyger upp där och ska hämta ett par det så här, radioaktiv bomb grej. Så. Ja. Kun duplaner en stad. Ja men precis, jag tror det kan duplaner lite mer. Ja. ja men ja, precis, han ska stoppa en sak i alla fall och så. Och filmen handlar ju som jag sa i recensionen att det finns en organisation, det syndikatet. Syndikatet då som, som som, ja, som Benji säger då Att det är som en anti-EMF-organisation Som, ja, alltså Ja, S.H.I.E.L.D. och Hydra Kan du säga Ja, men precis Fan, vilken bra jämförelse du kom med Ja, det var en jättebra jämförelse, det är en bra jämförelse. <laughs> Ja, det får du en applåd för Mission Impossible och S.H.I.E.L.D. Ja, äh, men det är ungefär det, äh, Den organisationen är så jäkla hemlig Så ingen vet att den finns Eller tror att den finns så det är ju det Ethan vill göra Han vill bevisa, han har följt dem ett tag nu Och försöker eh, eh, Hitta dem och mm. eh, avslöja att de, bevisa att de finns på riktigt Och, och stoppa dem Men eh, Hans chef tror inte på honom Som spelas av Elk Baldwin Alltså det är väldigt stora namn I eh, Direv... I filmen. Ja. många har ju också hängt med eh, som, ja, som förut Ving som, eh, som spelar Lufth Ja, det var kul att ha honom tillbaka. Sen första. Han var med första, ja. Sen var han, han var han inte med i två, han tror jag, jag inte kommer ihåg. Han hade en liten roll i fyra, vet jag. Lite grann. Men det var kul att han var tillbaka också. För han är också han, han är ju. Jag tyckte om hans karaktär. Han var lite mer som uh, Ethans. Vad ska man säga? Faderfigur som alltså beskyddar så Han bryr sig verkligen om, han ser verkligen Han sig om iten Händer det någonting någon då jävla får ni mig med att göra Det var ungefär så mm. Och det var bara, det var lite så ja vad gulligt Det <laughs> tyckte jag i alla fall det... Ja, vad skulle jag säga klart, vi har ju en, en, två stycken svenska med i filmen? Ja ja eh, vi, vi... Vad tyckte du om dem? Vad Rebecka, Ferguson och eh, ska jag säga? Jens, Jens Hultén. Hultén. Jens Hultén som eh, många av oss känner igen som Theft Rydell i Johan Falkfilmerna. Ja, då ska jag säga med en gång där. Han spelar ju, ja det är lite fult. Eh, jättebra att han snackar svenska. Att eh, då får du ju alltså en, eh, ett land på dem. Eh, så deras sprytningar blir ju då självklara. Mm. Eh, och när man pratar så svenskar Jag tycker det passar så bra För det var inte bara enstaka ord Det var ju alltså Jättelånga koncentrationer det, det blir ju skitbra Men jag stöder med på deras namn Rebecka heter Ilsa Ja precis Fus, det är väl inte svenskt Och Nej. Jens heter Janik Winter Ja men det är jag ju det Alla finst. svenskar i sådana film Hollywood heter ju Hilda Och jollar uppe i Bergen uh, Typ Ja Men ja. Men För tyckte du att det funkar? Himla... Jag förstår Nej. vad du menar Men tyckte du att det funkade när, när de Pratar svenska i filmen? Vad tyckte du Louise? Jag blev överraskad när jag hörde dem prata svenska Först, jag var inte beredd på detta Nej. Nej Men jag tyckte det var bra De pratar ju riktigt svenska också Som sagt, de pratar inte påhitt svenska Som ibland kan förekomma i en del Ja, <laughs> Precis Nej, men ja. det var ju det. Jag hade ju hört att ja, de pratade svenska med varandra. Ja. Mm. ja det nej, det vi... Kanske. Men ja. det var ju väldigt, väldigt mycket. Och det var ju flera gånger i filmen också. Det var mycket svenska. Och det jag... Den kopplingen som de försöker göra det är från förra filmen. Då de hade en svensk skurk. Mm. För han pratade också svenska. Och det fick, där fick man veta att han är från Sverige. Men man fick inte veta att de här karaktärerna var från Sverige. Man fick bara göra på att de, de bara pratar svenska. Jo, jo. Det, var, det, det är ju en liten koppling dit då, men det var, det var, jag störde mig lite på att de pratar svenska för att de berättar inte vart de kommer ifrån. Nej. Nu är det bara, ja, men ni är svenska på riktigt, ja men då kan ni ju prata lite svenska. nu var ungefär så. Som, mm. som Stormare gör ju ofta sina filmer när han jobbar med Spielberg. Han lägger mm. in lite svenska ramsor lite här och där som i Jurassic Park 2 och även i Manor Manor han sjunger ja, små goda grejer. det du kopplingen där också lite ja, <laughs> ja, men precis ja. Ja, men det var lite så, jag, jag... men som ni säger, det, det, det var ingen hitta på svenska. Det var riktigt svenska och det var... det var det var bra så. Jag stämmer bara lite grann att de inte förklarar vart kommer ifrån Ja, men och sen tyckte så alltså Jens Hultén där alltså han spelade inte en karaktär som heter Janik Winter. Han Nej, Han spelar Rudell. Ja, precis, han spelade Zetrudell Jag tänkte precis på samma sak För det fanns ingen skillnad på dem Det var Zetrudell rakt igenom Kriminell, han, han rörde sig likadant eh... Likadana kläder och... Ja, det var Zetrudell alltså. var... Ja, men det, det, det var ju det För, för oss äh, svenskar Och Zetrudell kan jag väl ha stuckit iväg nu Och hoppa med i en sån här organisation Det är väl inte helt omöjligt det här har varit en jävla cool Koppling, en crossover från Johan Falk till Mission Impossible Så Att Mission är Impossible... nu Janet Winter i manus här Och så ska vi ha sett Vi ses Rydell <laughs> <laughs> så, Ja, ses är ju en skurk såklart I filmen uh, Han är väl huvudskurkens uh, Försteman typ, kan man säga Ja, ledare för Heidukarna Ja, han är Hydra-snubben <laughs> Ja men han är med, sen så har vi som sagt eh, Rebecka som, eh, jag vet att du tyckte någonting om eh, henne Louise hennes prestation um, Att han var bra, kanske Eller? Det är lite tveksamt Ja det lät jävligt tveksamt <laughs> ja, <ja>. Bra kanske <laughs> ja. Nej nu ska inte vara såna. Hon. Alltså, nu. Jag, jag skulle Jesper. inte höja henne till skian så jag tyckte att det var en bra insats och, mm. precis som ja, många av och... de andra Ja, hon har väl blivit lite för hyllad i tidningarna nu tycker jag. I svenska tycker jag. tidningar rock. Ja. Jag tycker, hon, alltså, jag tycker att hon gör jättebra jobb. Alltså jag äh. alltså jag var skeptisk men mm. till hennes ja, till allting. Mm. Men jag fick inte vatten på kanen vad som man säger. Vad? Nej, jag försöker komma på någon uh, rolig så här Är det, det en sån här Lidköpings uh, grejer som inte jag förstår? <laughs> Nej, men det blev inte bekräftat då. Alltså, min skeptiska grej, den... Ja. Mm. Nej, jag har ingenting att klaga på, på det sättet. Ja. ja det, det jag tyckte var bra, som jag sa jag, jag, jag, även i resursionen, att hon... Uh, jag för mig hennes uh, stora Hollywood-debut. Och hon får ju inte... Uh, en dålig film att börja med. Alltså det, det är svårt att hoppa in i en sån här stor film och, och eh, spela mot de här stora stjärnorna som finns i den här filmen. För det är stora namn, som du sa innan. Mm. Och eh, hon, lilla hon från Sverige, kommer in och så gör det bra. För många nya svenska skådespelare har oftast den här lilla svenska brytningen också. Ja, men det är hon hade därför det... jag tycker att det, det, de, de har väl det. Och det är därför jag tycker det är så himla genialiskt att sätta alltså, en svensk... Eh... Nationalitet på dem jo. Så att de får snacka svenska Då är det ingenting precis. som blir fel Nej men det var det jag skulle komma till Att det var jävligt bra gjort För eh, hon har inte så mycket brytning egentligen Som eh, Seth Rydell har <laughs> för, Men jag tyckte hon pratar väldigt bra engelska Så eh, Även man, vissa ord kunde man höra Att det var lite eh, svensk-ish Men då, då kommer det där igen Det är hennes nationalitet i filmen mm. Och det funkar bra hon, hon spelar väldigt bra Och hon hon blev en väldigt... Ja, en ganska stark kvinnlig action-karaktär, tycker jag. Mm. Jag tycker hon var så grym så jag vill se henne i en film till. Ja. Ilsad Movie. Mm. Jag tror inte jag har sett henne tidigare i någonting i alla fall. Nej. då Vet du vad hon tittar på för filmer, eller? Äh, jag tar en titt på vad hon har varit med i. Jag känner inte igen någonting som... Ja. Nya tider. <laughs> nya tider, jag såg inte nya tider. <laughs> <laughs> Nej, jag, har inte det, jag har aldrig sett henne förut i en film så, eller serie. Och jag tyckte hon var skitbra i alla fall. Hon, hon var verkligen där, jag tyckte hon var den friska vinden som behövdes eh, i serien. Och så att hon är svensk och det, det gör inte saken eh, sämre. Men hon gör en väldigt bra prestation. Det är, är hon jätteroligt hon... att det kommer svenskar i sådana här storproduktioner. Ja, precis. Och det är ju hon nu. Hon kommer ju få massa nya roller Så mm. jag tittar på. Sen yes. har vi även Naomi Rapazi som har ju fått stora roller också. Mm. Så det är väl de två så svenska som jag kan komma på bara så här. Och hon spö ju fan skiten ur folk. <laughs> så det hon jobbar ju som sagt för det syndiket inom parentes. Hon försöker infiltrera dem. Hon jobbar som en dubbel Agent kan man väl säga. Mm. Ungefär. För brittiska regeringen. Jag om jag inte minns helt fel. Sagt. Ja, man får ju veta sen, så sagt. Vi spoilar skiten i filmen. Så... Så, IT åker ju på trubb. Han åker ju fast. Ja. Och sen sänger han, han hänger i ett rör där med, med bara överkropp och har seler runt. Ja, så han sitter fast. Han tar sig loss där på ett jäkla spektakulärt sätt Och vet ni vad Jag tror att det är Tom Cruise som har gjort det där Själv För, ja, Jag satt och tänkte på det också mm. ja, jag, jag, jag, jag, När han klattrar upp För stolpen ja. Ja, Jag är helt säker på att han har gjort det själv ja, Jag tror inte det heller var eh, Något trick Nej Nej, jag läste det att Varje gång vi ser Ethan Hunt så är det Tom Cruise Ja han gör sina själv. och det vill jag komma till. För länge sedan så gick var jag på en workshop med sån här pole fitness. Alltså, ja, han hänger, hänger, hänger upp på stolpe. Och den, den tekniken han gör där för att ta sig upp, han hänger med armarna runt så och har stången på axeln mm. och drar sig uppåt. Jag har provat att hänga så där. Och det är skitsvårt. Det är jättetungt, alltså. Det krävs mycket teknik. Och sen samtidigt så när han gör det där så kan han dra sig uppåt och ta nytt, det uppåt och sen bara svänga sig loss. Mm. Och det är så jävla jobbigt. Och han gjorde det själv och så bara det kände jag bara... Wow, vad imponerande. Ja, det var det. Jag eh, såg också så här, är ni något lite ljud är det Louise Sambo som försöker vara lite tyst där. Ja, <laughs> hej Louise Sambo! Eh, något... Eh, när du kom in på den scenen där, vad hände lite saker som... Eh, Filmen är ju inte det. Nej, förklara. Det är lite löjliga inslag som jag tycker är kast. Okej. Okay. Ja, men Lata. som i den scenen när Tom Cruise då kommer loss. Mm. Han sparkar till äh, Zetridal. Zet? <laughs> <laughs> ja, just det. Han åter på ett stort tryck där. Ja. Och han veckar. Först vi höll Jo, men du får tänka också han gav dem en frontspark med båda fötterna så att han mm. flög iväg och dunkade huvudet i väggen. Jo, men hur många andra grejer är det inte då? Jag menar, han däckar för att flyga bakåt. Uh, då hoppar jag fram till en annan scen där när de uh, voltar med bilen. En jävla volt med bilen. Ja. Det var många våltar. Ja. Uh, Ja, och man vet ju, har man sett en trafikolycka eller någonting, så, bara, <laughs> ja, ja, ja. så ser inte en bil ut. Så hela inte en bil efteråt. Nej. Så hela inte människor efteråt. Nej, det precis. Det var det, det var det jag tänkte på, Louise. Mm. Det var ju det jag ville komma, att eh, Vinter, han... Eh, han täcker eh, av en spark, men han tål hur mycket andra smäller <laughs> Ja, du tänker så, ja. Ja, ja. ja. Och, sen, och sen också en... Eh, när Tom Cruise där, när han springer i gången där Ja Och då, när När där och en Kollega till han kommer där och så skjuter dem Jens, De inte är en det? jätteliten trång Gång <laughs> ja. De träffar bara sidorna Jag har sett att tänka på att Hur många skott som helst hade träffat Tom Cruise där Han hade dött där Jag, jag, ja. jag, jag, jag reagerar också på det faktiskt Jag vet inte om du gjorde det Louise Jo, jag tycker det är många skurkar som skjuter dåligt i filmer Men det här verkligen, det här var alltså, Det här var det, riktigt uselt. Ja, det går, alltså till och med alltså, En stormtrooper hade träffat det där alltså. <laughs> Jag skulle precis säga samma sak Precis samma sak Alltså Det var helt uppenbart alltså, det, ja. Ja. Äh, det, det, det håller jag med mm. Apropå att skjuta Det finns en scen, nu hoppar vi Till slutet av ja, det, filmen men... Hoppar fram och tillbaka mm. Ja Skurken blir instängd i en glaslåda Och han försöker skjuta sig ut mm. Kulorna verkar ju inte bita på det här glaset Han skjuter i princip rakt fram Och det blir bara små märken. Men vart tog kulorna vägen ja, det kan Skjuter man i ett utrymme så Så jag stötsar. det borde ju antingen skada honom Eller så borde kulorna i alla fall ta vägen någonstans Men... Ja, jag reagerar också på detta Men jag tänkte, nej äh, Jag... jag det får gå för den här gången, tänkte jag. Men det är, det är som du säger. Skurken blir inlås i en, alltså, en glasboll med skotts, skottsäkert glas då. Mm. Och så skjuter bara rakt framifrån. Och tänkte, ja, ah, där fick han den i pannan. Men nej, han skjuter igen. Puff, puff, skjuter flera gånger. bara, vad fan? Alltså, själva rikochetten borde ju skala sig av dem ganska det, så brutalt. Alltså, det, är ju, det är ju film och det är ju inte jo. första filmen som det är något sånt här i. Men. nej. Men när... när äh... Alltså som jag har sagt nu, alltså det är ju så himla tydliga Jättefel på ett sätt ja, ja, jo Men det är samma som när Tom Cruise äh, morskyrkescenen Ja, ja. Som, är, för, som, som, för som för övrigt är jävligt snygg, det är ju... jävligt snygg. Ja, jag satt och ja. tänkte så fort jag såg en var, Nej, nu kommer jag bo in här igen Mission <laughs> alltså Passable två där Ja men tur var så hade de inte med så här löjliga grejer att han ställde sig på framgudet och störa runt och skjuter och sånt. Men eh, Tom Cruise han åker ju och det är lite roligt in att Harry att du märkte det själv. Han slår i knät i mm. asfalten i ja. 220-metertimman. km I en kurva? Ja, och bara, oj, aj, ja, så ska jag inte göra. Hade inte hela knät bara stått karbon där. Uh, nej, det är inte gjort. Nej. Inte den lilla snabba. Jag kommer från en motorcykelsläkt. och uh, säger hela jävla familjen är helt sönderbruten ja, överallt. Du kört i men du körde 220 km h Ja, så alltså, det. Alltså, jag tror det, <skratt> det, det var så. inte så att han skrapade. Det var mer så att lite snabbnud. Jo, det Och du kände det. han av det. Så nej, det... Men, det, det. det blev så. Jag tror han fick ett lite skrapsår. Han fick ett plåster sen på knät. Mm. Ja, jag tänkte på Nej, jag på. Nej, nu vill jag bara prata om motorsykelscenen. För det, det fick, alltså, förut innan den här filmen så tyckte jag den mest eh, spektakulära motorsykelscenen var i Matrix 2 där de först kör eh, på en motorväg med trafiken och grejer och sånt och sen så kör de eh, mot trafiken. Men där var det mycket datoreffekter också. Mm. Jag har ju sett hur de gjorde. Det. det finns mycket. Jag kan se vad som är dator inte inte så. Men i den här filmen. Då är det inte det. De kör alltså full fart med motorcyklar inom bilar och grejer. Och det påminner mig om Tarantinos film Death Proof. Där de har en av de grymmaste biljakterna någonsin. Där det är riktiga bilar. Och de jagar av varandra på riktigt. Krockar mm. och sånt och på riktigt. Och det gav ju tankarna till, till det för mig och tom krusen kör ju full fart och jagar eh, Ilsa. Och samtidigt som vi jagar och andra för själva scenen börjar ju först som en vanlig eller inom parentes vanlig men som en biljägsexen, biljägaxen inne i vad ja, vilken hela stad var de nu i uh, uh, uh, inte ja. London var det inte. Nej, det var typ uh, Marocko. Went... Ja, ja Marocko var det väl. Ja, ja i Marokkos gator så här trånga vägar ungefär som i uh, som man har sett i Vad heter det? Det här med Liam Nilsson Står det helt still i huvudet eh, Taken Typ sådana här Ungefär ja. Trånga korridorer Även Born Identity Och sånt, Eller Born Ultimatum Men i alla fall Filmen börjar Scenen börjar med den jagar med bil och grejer Och så Och sen plötsligt så förvandlas det till Motorcykeljaktscen och grejer Och det, ja, det, det var verkligen så här Grymt bra action och riktigt, riktigt snyggt Och jag satt, som sagt, fastspänd i, i Biosuff och bara oh, Shit, vad intens detta är och det, det var grymt Mm, men det är samma som det här uh, uh, Inbrottet de gör Om man säger så Ja Heisten Yes uh, det var ju lika gripande som man fick se i uh, Första filmen Mm För det, var det är, något... det som är... Det var ju det, det de gjorde bra med den här filmen. Jag pratade ju också med, med det om med, med det, nej. Jag pratade om det med dig. Det var svårt att säga det. Med det om, skitsamma. Med dig så menar jag Louise då. Ja. Uh, Jaha, jag tror det är den där en då. <laughs> nej, du får inte vara med nu. Nu får du vara tyst. <laughs> det är väl ett av de här klassiska momenten i Mission Impossible-filmerna. Den här omöjliga... Grejen de ska göra. Ja, men det är det som är det deras jobb. Ja, de jobbar precis. ju för obejliga uppdragstyrkan. Kan, kan inte ha en film utan det. Impossible Mission Force. Ja, mm. det är det de heter. Ja, eller ja, ja. vad skulle Nej. vi sagt om det? Eller vad? Att, det är som Louise sa att de, de har mycket element alltså från första filmen när det handlar om själva inbrottet, alltså att göra det där omöjliga Uppdraget för att nå den grejen de behöver För att göra nästa grej mm. Och eh, precis som i första filmen Det är ju ett välplanerat inbrott Man tror att det är helt omöjligt att göra det Och eh, då ska de göra, göra de samma sak här då Samtidigt som de blandar ihop det med eh, Med mycket action Så det blir ju en blandning utav första filmen Och fjärde filmen För fjärde filmen var ju också Den var ganska mycket action alltså Det har en lite jämnare balans tyckte jag Och eh, Det som var bra med fyran också att All teknik strulade för dem. Mm. De, var också, de var också lite med sån här efterlyftet där också, nämnde lite grann. Så de fick ha det de hade. Och då blir det mer som att det är själva teamet, som grupp, som måste jobba tillsammans för att klara av det de ska göra. Och sen så när, hans, när han klättrade på fönstret där, då först, innan han ska gå sönder, mm. fan, då måste de improvisera. För att lösa problemet fort som en grupp. Och det, det var lite det jag tyckte var bra med fyra. För i de förra filmerna. Där funkar allting alltid. Det var, då var de mer sådana här oövervinnliga gänget. Så. Men nu var de mer mänskliga. Mer sårbara. då fick jobba som en grupp. Var ja, det krånglar grejer dig i första också? Eller? Nej, så alltså, för Första uppdraget krånglar. Det blir ju gruppen också sårbar med en gång. Och gruppen jag blir ju kebab. Första filmen. Va? Hela gruppen dog i första ja, filmen. Ja, och det är det jag menar. Då blir det svårt. För som Ife hand och allting. De måste jobba. Tekniken ska funka och gruppen måste funka. Jo, jo men nu fick du ju hitta en, en ny grupp. Um, var det inte just i första filmen som du säger att de dog? Det var väl ganska tidigt de gjorde det? Ja, ja. men de... då blev det ju också problem. Ja, jag kommer ihåg att jag älskade just det att filmen börjar typ med att alla dör nästan. Ja. Jag, jag älskade som... den början på filmen. Eller gjorde de det? Ja, ja precis. Ja, ja, men det, det, det men vi det, det, liksom, ja, ja. Men, men det vill jag vill komma till, de dog inte för att saker strulade. De dog för att det var en fälla. Jo. Och de men, åkte in men, i fällan. Men han då? Han blir ju sårbar. med ja. Jo, han, han blir jättesårbar. Ja, han klarar sig inte om inte grupper fungerar och tekniken fungerar. Nej, precis. Men nu då gruppen, tekniken fanns ju kvar. Men, men sen i tvåan till exempel, då funkar ju tekniken, allmaska grejer. Trean funkar tekniken perfekt varje gång, mm. oftast. E, lite så, men fyran så krånglar ju allting. Till och med själva meddelandet han har när han ska få sitt uppdrag. Han lägger tillbaka. Ja, det här förstörs och fem sekunder. Ja, visst, lägger tillbaka det. Och sen går det därifrån. Nej, ja, händer ingenting. Han går, får ju gå fram och banka på den och sen mm. Och det var ju samma inslag i, i den här filmen också, att de blandar lite med ettan. Spion... Spio, spion... Vad heter det? spionerna då den där spänningen och actionen från fyran då att det borde spion och eh, saker krångla för själva inbrottet eh, Lyckas ju alltså men, men det var ju alltså nu gör jag som Helen håller fingrarna tätt till och det var så nära att det skulle gått ut skogen för eh, ja vad ska vi säga Isan han, han, han dör egentligen. Ja, han gör ju faktiskt Ja, för, han eh, han får, måste åka ner i ett stort jävla hål med, som är fylld med vatten och låsa upp en sak så att Benji ska kunna gå genom en säkerhetskontroll och överleva. Så han måste ner under vatten, hålla landan i tre minuter. Ja, alltså det där säkerheten på det stället, där var väl bra. Mm. Men just det här vattenhålet mm. eh, Ja, ingen metall kan nog komma ner här för då går ett larm. Mm. Ja. okej, okay, Inga syretuber. Nej. Nej. Eh, det finns ju i plast. Det tänkte jag också på. Mm. Jo, har eh, då, då kanske... Jo, men då är det där, Då kanske inte hade just det till... Alltså... Ja, man de hade ju till med en jättelöjlig... Äh, ...tröjband någonting där det stod hur mycket syra hade. Det är inte löjligt. Ja, en sån är ute springer tänkte jag säga. <laughs> Nej, jag, jag förstår vad du menar Jag tänkte inte på det just då Visst, de hade kunnat använda tuber i, i, i av, av kolfiber och grejer Glasfiber, absolut mm, Och det var också en äh, alltså Att <laughs> hans syren ja. Han andas alltså. mm. Han hade ett, ett, ett Armar på sig, som en liten sliv Under armen, med e-ink Som äh, håller koll på syresättningen i hans blod För han, För äh, när han hoppar ner där, då har han tre minuter på sig. 100 Och alltså, sen så står han ju kvar där, alltså. Ja, Nej. det tänker ju alltså som. Nej, men det funkar alltså i filmen. Men på riktigt, så... Det är också en av de här som, som du sa. Nej, de inte haft med någonting som visar hur mycket syre han har. Men det är för spänningens skull, det är ju det. För oss tittare. Det är det, man ser det på hans uh, rörelsegrejer när han börjar halka mm. sig, om man säger så. Jo, ja, men grejen är att de hade den där, för uh, han kan hålla andan i, eller han... Måste ha landat i minst tre minuter ja. Och, eh, han, och det, det går att göra Om man står helt still Men ju mer man rör sig ju mer syre förbrukar man Och där nere finns det stora jävla grejer som snurrar ja, jag och men, det, det, Han hade haft slut på syre efter en minut alltså. Det är absolut Om det nu är för vår skull Tittarna som man hade Den här nedräkningen Då skulle mm. jag ha uppskattat en livsmätare uppe i hörnet Som sakta minskade som det som Spel som är som bittan där. Sänar att bra. Kul. Ja, men det, själva, själva grejen det, det var ett, nästan i princip omöjligt uppdrag där. Ja. Men det jag skulle och, säga också om det här säkerheten att ingen metall där. Ja. Eh, kan okay, nu kanske jag säger. <laughs> mot mig själv, där. Men. Ja, det gör jag ju. Jag tänkte, varför hade inte de nåt. Eh, Plastnät då Alltså jag menar så att någonting kan komma ner där Ja du Förstår du vad jag menar ja, jag förstår vad du för menar Men nu kunde han ju bara hoppa ner där Ja jag, jag, jag tror, tror så att de kanske hade någon sensor För organiskt material Typ komma ner Men då, då skulle, det komma, det skulle kunna komma en fågel Och dö och så åka ner då känner de av det. Men visst ett nät skulle de kunna ha mm. Det visste man inte Då hade han haft en dålig dag Ja men det eh, gäller oh, de alla små grejerna som man ska gå in på detaljer. Ja. Va, vad säger som att de hade haft en haj som hade vaktat där. Det hade varit både oväntat och Nej, Med en laserkanon på huvudet. Och... varför inte? <laughs> det hade varit jävligt oväntat. <laughs> och så ja. hade han brottats med denna haj. Ja, han har ju han fått mycket spray, syresättning. Men tanke på att... Shark och... repellent spray. Ja, <laughs> Fel <film>. ja mission <laughs> impossible. Mission Impossible 6 Sharknado Edition. Vad tycker du? Ja, vi går väl avrunda med lite flickshark här snart. Uh, ja, men jag vill komma också. Rebecca Frugesson. ätts bra. Det, det filmen har väldigt bra action och det, det är grum. Det är en bra film. Jag tyckte den var lite ojämn ibland, tyckte jag. Men uh, den är absolut sevärd på bio och uh, jag vet inte om jag vågar säga om det kanske är den bästa av, av i serien. Vad tycker ni? Jag tycker det. Mm. Vad tycker du Louise? Jag minns inte alla så det är jättebra. Det var länge sedan jag såg dem. Um... Etta nu, första se. med spioner, hisse. Rr. Tvåan är den med mm. John woo motorcykelserien när han klättrar och grejer och ett virus. Trean är den med rabbit foot. Ja, han har en tjej och grejer och eh, jobbar med sin grupp och ja, mm, gör grejer. Jag jag om. Den är bra. Mm. Den har fokuserat. J. J. Abrams frefuserat. Mm. Det blir lite mer tempofyllt, lite mer action. Fyran är svensken. Det kan Vär, vara två som jag tyckte minst om. Ja. Jag håller med. Tvåan är inte den bästa utav dem. Nej. Det ja. var för alltså, det... fåglar och slow motion. Precis, jävla John Woo <laughs> uh, jag Nej men alltså, det, det, detta är en, det, det är en jävligt bra actionfilm uh, Det är en väldigt bra femte film. Ja, men som uh, i din recession, där Du uh, gav ju bara en tumme upp Men jag ger två tumme upp Du ger två tumme upp? Uh, jag gav väl en tumme upp Anledningen för att uh, jag tyckte den var lite långsam ibland uh, då när, Som när Louise sa Du tyckte det var bra med lite andningspauser och då grejer Mm jag tyckte de blev lite för långa och drog ner på tempot lite, tyckte jag. Sen, för jag tyckte filmen var för lång. Det här kunde som sagt kortas ner till två timmar. Lite tajtigare dialog. Mer... Eh, att man får mer information genom dialogen dialogen för att de drar ut på det och grejer. Sen kommer action. För actionen det har jag ingenting att klara på. Det var fan i världsklass. De jag måste bara, själv bara... kolla också. Vad tyckte ni om eh, Sean Harris roll som Solomon Lane? Mycket bra. Eh, Skurken nu då? ja. Jag tyckte han, han var bra Alltså han var smått creepy Han hade ändå ett, en, en plan Ungefär som Lite som Bane till exempel Bane hade ju en plan, han ville bara skapa Onska och grejer mm. Men det jag störde mig lite på också Det var han sätt att prata Det mm. påminner för mycket om skurken I jävla skitfin med Jupiter-sändring jag, jag satt ju och viskar och, och pratar på hans, så här, typ På hans roller Som Snarkade i Harry Brown mm, Jag tänkte mer på honom, honom Från Prometheus som är stenkillen mm. Nu är han ja. Men alltså, skurken Jag tyckte att han såg ut som en Ond Tintin med glasögon <här> <här> Det kanske bara var jag Det <här> <här> alltså, han, han var då Han såg ju Elak ut alltså, han, han, han var inte en bra skurk Tyckte jag i filmen men det är det där hans röst I talk like this And always whispering Nej, Take nu, nu lät du som Dorne Carillon Det var så lät inte han Okej okay. I am uh, evil Nej, Nej men fall. Han, han har en så här hes viskande röst Ljusröst, och eh, Ja men precis, och då gjorde jag kopplingen såklart Till Jupiter's ending, Där skurken pratar bara så Och den filmen är mm. den sämsta jävla dygnan jag någonsin sett Mm och förmodligen kommer ersättas utav Pixels Som jag ska gå och se på sen <laughs> Jag ska se den Och Styckmördaren Ja, nej men Ja, nej men ja, Det var det om... vi hade lite om, om filmen Vad sa du? Det var väl det vi hade lite om filmen har Vi har pratat lite grann om den Vi tycker alla om den och vi rekommenderar Den allihopa. Ja. Den var bra, den var underhållande Gå och se den Ja, och Togsjons är så jävla snygg! Säger Peter. Nej. <laughs> han är så jävla kort. Ja, det är han. Han är 1,72. 72. Ja, det är ju. Ja. Ja, det var det. Då får Peter ta över, och då kör vi flyktkörning. Ja, du, eller du har ingenting annat att alltså, tillägga, Lus? Uh, nej, nej. det har jag inte. Nej, då kör vi lite flyktkörning och. Du har ju Du du går till eh, Louise nyheter. eller? Mm. Det var nytt för mig att det med Kan Det mm. inte vara. Du har väl lyssnat på podden eller? Jag har lyssnat på den, men jag har aldrig <laughs> utsatts eller ja. gjort det. varit med. Ja. Då får vi inte vara är... så hårda mot henne Peter i fall det finns som inte du har sett eller hon har sett så nej, då räknar inte hennes röst vi... hon är med ja. oss. Hon får, får med att rösta. Regler eller regler. Du kan vara en regel. Ja, det är ju <laughs> Ja, oh yeah, ja, The Law ja. The <laughs> Law Ja, nu kör vi flickchart Ja, jag måste hosta Först bara Jag så <coughs> ja. Ja, men då fick vi X-Men Origins Wolverine Från 2009 oh. Mot Cash Me If You Can Från 2002 Ja, Louise <laughs> Ingen tvekan. Catch me if you can. Mm. Helligud. Mm. X-Men äh. Origins. Ja, nej. Jag håller faktiskt med om den. Ja, samma här. Jag har X-Men Origins som sovafilm. <laughs> Också. Det är riktigt jävla alltså, Det är som det är kul är att du sover egentligen ingenting. Nej. Men du sitter men... alltid och kollar på Independence Day och nu säger du att du kollar på X-Men Origins. vad fan? Ja, men jag, har, jag, har ett, jag har typ tre fyra filmer som jag har som sovfilmer filmer ja, När den inte funkar byggde. så byter jag till den andra. Ja. Ha. Eh, vad har vi nu då? <laughs> nu fick vi X-Men Origins the Brin igen. Men vad fan är den envis? Mot eh, Master and Commander. Så det vi... var det vi pratade om förra gången, förra ja, gången. med Helene. <laughs> ja! Vad ah, roligt, 2003. Mel Gibson. Nej, jag säger Master Commander faktiskt här. Det gör jag med. Ja, men det är... Jag tycker inte Finns det om det, men... Vilken då? Master Commander. S så du ska x upp dig här nu? Ni är två stycken på den här då så det blir den. Så bara för det så kan jag säga X-men i det här fallet. Okej, okay. jag skulle precis säga. Kommer Wolverine vinna över någon film? Nej, <laughs> Ja Jo, över Jupiter-sändningen i alla fall. Från en annan mm. båtfilm Till en annan Då har vi Pirates ja. of Caribbean uh, The Curse of the Black Pearl 2003, den första Första filmen Mot Kill Bill, vol. 1 Från 2003 Enkelt val, Kill Bill uh, Ja Ja är det så <laughs> Vad, vad är det? här med idag? då? fick vi X-Men. <laughs> vi x 2 från 2003. Oh, Ja, mot Dogma, från dogma Så mycket Dogma. Du säger Dogma? Dogma. Oh, ja. den, alltså, du snackar vi Ben Affleck med, Netflix, till, med Matt Damon eh, Dogma. Mm. -hmm. Ja, med Damon 2. och Perflick. Uh, eh, <laughs> uh, alltså båda Jag också två. Jag tyckte X-Men killarna um... Jay and Silent, Silent, ja, precis. Jay and Silent Bob och hela gänget där. Och Dogma är jävligt underhållande film. Den är en jävligt rolig. Men jag säger faktiskt X-Men 2. För den är väldigt, väldigt bra. X-Men 2 är bra. Men jag har hittat så jävla många fel i den. I efterhand. Så jag tycker att den blir så här... Nej. Äh, äh, äh, äh, jag, jag, jag säger Dogma, faktiskt. Åh. Oh. Ja, X-Men 2 hade jag dock gillat mer än x mens Origins -polveri. Oh ja absolut. Mm. Men eh, jag Men tycker dogma är mer... Ja, jag håller med. Ja, ja hej då. <laughs> <laughs> <laughs> mm. Då fick vi Legally Blond från 2001 mot Mission Impossible från 96. Legally Blond... Ja, Mission Impossible. Så sluta tänka nu. Ja, men jag försöker komma tänka om jag har sett filmen eller inte. Ja. Är det? Har du sett den, Louise? Jag har sett den. Jag tyckte den var bra. Fast jag tycker Mission ja, är Impossible är bättre. Ja, men nu är vi här. Har du sett är det den? Reese, är det, ja. det med Reese Witherspoon eller? Ja, det yep. Ja, men då har sett den. Mission Impossible. Det blir det. Ja, Mission Impossible. Säg ja. Jag. Det är till temat. Det var ju roliga filmer då. Så vi köra ja. 20 till den? Ja. ja Vi, kan kört, vi har ju kört typ Några stycken Nu kommer ännu en av mina favoritfilmer ja. Louise får säga när, när, när det är nog får Nu är vi gäster i henne så hon får, hon får bestämma om Hur många vi kör Ja Eller hennes sambo kommer att sparka ut mig Ja Men du får klicka på, på stoppknapp eh, knappen först Ja men lite effekter och lite Det kan vara kul Jaha Ja, <laughs> äh, men då har vi Speed från 94 Oh. Mot The Ring från 2002. Ja, och eftersom du sa The Ring så vet jag att du pratar om den amerikanska versionen. Ja, har jag sa ring. Ring. <laughs> ja, ring. Ringu. Ring, ja. uh, jag säger Speed faktiskt. För jag tyckte inte om den amerikanska The Ring. Jag ja. säger Speed. Ja. Ja, nu är vi tre på Speed där. It's är bomb on the bus. You blå <laughs> 50, it blows up. Speed helt enbart. Ja, mm. mm. uh, det sa det speed. Även speed är faktiskt en bra film. Ja. Popquiz hot shot. Sen har vi Dance with the Wolf. Den som, uh, ja, den, den som är varje. Mm. Den som är varje, ja. Mot Scarface från 83. Oh... Uh, det, alltså, det var jättelänge sedan jag såg Dansa med smurfar, var jag på att säga Dansa med vargar <laughs> <Blossy>. <laughs> jag, jag, jag, tänkte, jag tänkte på South Park där de gör eh, Avataravsnitt där Så säger hon, ja ah, det är jätteroligt att göra film ja, Så heter filmen Dansa med smurfar <laughs> jag kom att tänka på det Jag var inte meningen att säga så uh, Det var jättelänge sedan jag såg på Dansa med vargar Men, men och, vi säger skall så här eller? Ehm um... Jag får säga pass för att jag har inte sett hela Scarfest, tror jag. Mm. Mm. Nej, men det är jag och Lois <hör> Ja, och eh, jag var jätteliten när jag såg Dansa med vargar. Och jag minns inte den. Jag vet inte ens som jag har sett hela. Så jag får faktiskt köra som Louise är och säga pass på Dansa med vargar, faktiskt. vad du säger jag, pass? Det, då... Vet du inte om du, alltså du har inte sett den, du kan inte... Ja, jag får, jag får säga då att jag inte sett den för jag... Så, så jag du byter var, då? Byten för jag vill göra, göra en rättvis jämförelse när jag väl har sett filmen. Ja. Jag kan inte göra det nu när jag För det är två väldigt bra filmer, vet jag. Och då vill jag göra en rättvis bedömning. Då blir det äh, då, för då fick vi The Last Samurai från 2003. Igen. Oh. <laughs> Vad <laughs> <laughs> <laughs> oh, fan ska Tom Cruise alltid komma upp för? Ja, han gör det lätt för oss i alla fall. Ja. Scarface. Ja. ja. Louise. Ska jag säga filmen nu? Nej, alltså har du sett eh, vilken är den bästa, bättre filmen? Ja, jag har hela, inte sett den där Scarface. Scarface Jaha, okej. Okay. Jag tror du har sett Last Samurai också. Ja, den har jag sett, den tycker jag. Ja, ah, du sa Scarface. Nej, jag, jag, jag sa väl att jag inte har sett hela Scarface. Jag hoppar över den frågan. Så var det jag. fan! Ja, okej. Okay. Ja, ja, jag jag skiljer på vi... min 3,5 öl här våra favoritfilm, hör eh, Låt mig gissa, låt mig gissa. Åtjänst 13. Ja, jag sa ju det. jag inte Jaha, jag hörde inte. Ja. ja. <laughs> eh, och, eh, eller mot eh, Spider-Man 2 från 2004. Och, eh, så, jag, så jag bara klickar på Spider-Man 2 här nu, eller? Ja, oh, ja. Oh. Jag tycker inte om dem längre, men jag får säga den, för... Eh, det är, det, är av, det är också den bästa av de tre. Jag jo. älskar Spider-Man 2 från 2004. Efter The Dark Knight så är det min favoritsuperhjältefilm. Mm. Jag, jag, jag får säga Spinnerman 2. Mm. Det blir det mm. Ja. Alltså, Flickshot är faktiskt bra idag. Ja. Då fick vi Gone in 60 Seconds från 2000. Mm. Med Nicolas Cage. Det femte elementet från 97. Åh oh, uh, Ja Det var intressanta val man fick idag Louise du får börja Det femte elementet, inget tvekan Det är också en av mina favoritfilmer mm. Piotr Är det en film då än, Ja det är ju. det ju en Gondis, ja, det, det, det får väl hon avgöra Det är hon som bestämmer själv om hon tycker om den är bra eller inte <laughs> Vad tycker du Piotr Nej men jag säger också femte elementet Ja, jag håller med. Femte elementet. Eh, tre till, eller? Louise får bestämma. Absolut. Så kör vi tre stycken till, då. Coolt! Då fick vi Star Wars från 77. Mm. Mot Disturbia från 2007. Och Star Wars. Den vet inte jag om jag har sett. Det har inte jag. Det är den med Shia LaBeouf. Vad händer då? Är det inte en ny av Hitchcock-filmen? Jag... Jo, har du helt rätt i Louise? The Man in the Window-filmen heter den och sånt. Mm. Ja, har du helt rätt i? Nej, men den tar jag bort. Klicka bort den? Star Wars-vinner oavsett tror jag. <laughs> ja, för vi fick en mumie för lite nio. Nu ska vi se vad Louise säger. Ja, men det blir tycker... Star Wars i vilket fall ja, som jag helst. Jag tycker att Mumie-filmerna är ganska bra Indiana Jones-kopior fast Star Wars vinner i det här fallet. Ja, ja, Star Wars. <laughs> <laughs> Vad sa du att Mumie var så något? <laughs> mm. Indiana Jones-kopior? Äh, mm. Är det inte de jag tänker på som är lite Indiana Jones-aktor? Jo. Men vi fick nu jo. Indiana Jones and the Kingdom of the <laughs> Ja! Det är, det är inte den bästa Indiana Jones-filmen tycker inte jag då. Vi, vilken flickvist har du, Peter? Jag skrattar ja, för Indiana Jones 4. Det är... Kristallen där. fiffan. fy fan. Äh, en Kristallen. Ja, um... mot Big Daddy från 1999. Mm. Big Daddy. Det är en sändare va? Mm. Är det detta som kallas pest eller kolera? Ja. Ja, men typ. Nej, och jons säger ändå indian och jons. Ja, det, nej men det får bli pest Det får bli indian och jons. Ah. Uh. Ja. <laughs> Fan. Öh. Uh. Ja, du vill alltså, ju jag, inte ha Big Daddy på listan Nej, jag är... vet Och jag vet, jag har ju inte Indiana Jones-helvetet heller För jag nej, heller hatar det, den filmen eller? Fast den filmen har ju ändå Den är så jävla dålig Så den har ju lite skärm över sig Fast ändå inte Fan, nej Jag, jag fff, Nej, jag får välja det här Och ta Indiana Jones Den har ju Shia LaBeouf <laughs> la ändå och sånt. Ja, precis Jag sa pest och du säger cool På samma film, okej Ja, ja Ja, vi, det är därför vi kompletterar varandra Du tar den ena sjukdomen, jag tar den andra Ja, men då blir det en jag då <laughs> Ja Sista nu då Mm Då har vi Wolfram Roger Rabbit från 88 Oh Mot Airheads, 94 Har Airheads. jag inte sett Inte jag heller Inte jag heller jag Tror inte Nej, nej, jag klickar bort den. Den låter, den inte bra. Nej. Mm. Då fick vi Charlie and the Chocolate Factory från 2005. Med Johnny Depp där. Mm. Mot... Roger Rabbit. Nu? Jag säger Roger Rabbit. Det gör jag med. Mm. Oh. Utan tvekan. <laughs> ja, oh. Tvekar du eller? vi är Roger Rabbit. Ja men jag tycker den är så himla bra. är ja, ju asbra. Ska jag få det att tycka om den? Ja, chokladfabrik. Jag tycker inte att det är en dålig film heller. Nej. Nej jag... ja, ni har ju sagt Roger, så jag säger Charlie, så det blir Roger då. Men... Ja. Yes. Roger ja. menar jag. Jag sa Nogger. Hör <laughs> du det, det? Det är uppföljaren. Nogger Rabbit. <laughs> Ja, då var vi klara med Flickchart och med eh, avsnittet. Vad pekar ni på? Jag tror att Louise vill köra en till här. Jag, en jag till tror här. en till tror jag vi behöver okay. den här. Ja, då får du säga det. Självklart, hon är i vår tema för vi brukar ju alltid en till. Så... Då får du ja. säga det om henne. Då är ja. det 28 dagar senare mot Back to the Future. Och jag måste ju säga att oh. Victor The Future Eftersom det är faktiskt min favoritfilm Överhuvudtaget Den var ju svår den här Den var jättesvår För Shit alltså 28 dagar senare var så jävla Barnbrytande tycker jag mm. Det var även tillbaka till Framtiden också mm. Men jag säger faktiskt 28 dagar senare Och det är bara för mm. Hade det varit tillbaka till Framtiden två? Så hade jag nog sagt tvåan för jag tycker de tvåan bättre. Ja. Nej, alltså jag. Jag får säga 28 dagar senare för jag tycker. Jag får tänka så här. Vilken film vill jag se nu? Tillbaka i till framtiden? Eller 28 dagar senare? Mm. Då hade det varit 28 dagar senare. Och den filmen är fan läskig som fan. Så jag får säga 28 dagar senare. Ja. Det blir 28 ja. dagar senare. Ja. Nu blir hon ledsen. Ja. <laughs> Ni behöver inte ha haft det här Men Jag eh, nu, nu, nu, är det nu, nu är det bra <laughs> ja. Så Då är vi klara med flickchart Och med avsnittet Vi har pratat som sagt om Mission Impossible Road Nation. Gå se den på bio För det är en jävligt bra actionfilm Och en bra film i serien eh, Ja Ska vi köra lite Snabbt av våra kontaktuppgifter Ska vi se ifall Louise är med här mm. Louise kan ja. du våra kontaktuppgifter Um, nu pratar vi film. Överallt. Överallt. Sök på Google yes. så exploderar datorn. Precis. Enkelt och gott. Ska vi, jag tycker vi kör med så, så vi kör nu. Så vi kör det Jag tycker vi gör det. YouTube. Ja. Nu pratar vi. vi heter ju Nu pratar vi film överallt så det är enkelt. Fast man visar också klart säga våra adresser och det är ja. inte överallt. Det är, nu pratar vi film. Snabbelag Ja. Och sen. Nu pratar vi film överallt. Ja. Ja, det var det. Mm. Louise, mm. vi tackar dig så jättemycket för att du ville vara med på så här kort varsel. Tack för att jag fick vara med, det var roligt. Det, du är välkommen tillbaka när vi har eh, ja, ett lite nördigare avsnitt. där vi kan prata om nörderier och sånt då. Det ser jag fram vilket, vilket jag har inplanerat någon gång. Jag, för då, men då ska jag försöka ta mig till Köping då. Så sitter vi alla i samma rum. Ja. No. Ja. Någonting du vill säga, Peter? Det får bli ett annat avsnitt. Ja, jag tror du skulle säga iTunes. Men... Jaha, Ja, just det. <laughs> in på iTunes. Klicka i stjärna. Om jag använder iTunes, så klart. Och ja. skriv något roligt. Oh. vi har alltid fått en, en ny kommentar där på Auguste, men uh... har vi fått det? Mm. Det har från jag har missat. Under per 76. Alltså, det är det pär från filmpodden då. Mm. Mm. så ser jag. Se han skrev jag att filmen. han avgudar oss och han <laughs> och så lägga ner filmpodden här nu för att. Men det är upp till han, det är inte. Nej, <laughs> uh, yes. jag. Inte. Det... Ja, ah, skitsamma. Nej. Men i fall, nej, det, var det, hade... nej, det var det var. Mm. Ris och ros. Ja, var det var lite risolos. Jag kommer inte ihåg vad vi... var nu heller. Nej, jag hittade inte nu heller som. Skitsamma, men det var det värde för den här gången. Eh, återigen, fem tack stjärnor för att du dock. med, med Louise. Mm. Va? Vi fick fem stjärnor dock. Ja, det är alltid bra. Så sagt, i Python och så klickar så Peter blir nöjd. Eh, följ oss på sociala medier där vi heter Nu pratar vi film överallt. Och eh, ja. Fortsätt lyssna på oss. Vi tycker om när ni engagerar er. Och vi tycker om när ni lyssnar på oss. Och eh, det driver oss att fortsätta göra detta. Ja, då säger vi tack och hej!